Deși s-a amintit în meditația de la versetul 24 despre lucrurile străine de adevărul lui Dumnezeu, arătat în Noul Testament, socotesc în să mai continuăm și în meditația de la versetul acesta să aducem noi documente pentru limpezirea și întărirea învățăturii adevărate spre slava lui Dumnezeu și spre mântuirea sufletelor. Numai adevărul, ascultarea de el, naște credința adevărată care duce la mântuire. Tot ce a fost adăugat în Noului Testament s-au scos din el se numește stricarea cuvântului lui Dumnezeu, care a începuse încă de pe vremea apostolilor. Pavel scrie Murit: Vă îndemn, fraților, să vă feriți de cei care fac dezbinare și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de ei, căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos. Ca unii care am lepădat meșteșugurile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Un înțelept spunea, cu rătăciții trecutului nu trebuie să discuți, dar despre rătăcirea trecută este folositor să amintești. Aceasta poate întrucâtva stânjeni noul contingent de rătăciți porniți pe jocură. Rătăcirea în viacul de acum desigur nu moare, dar poate fi demascată spre binele celor care caută sincer adevărul. El, Dumnezeu, nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva. Filozoful Lucian Blaga spunea, actele rituale aduc folos oamenilor, nu zeilor. Dumnezeu nu ține seamă de niciun fel de loc și de niciun fel de ritual din partea omului, pentru că El cere un singur lucru, inima sinceră și smerită, plină de Duhul credinței și de Duhul dragostei ascultătoare. Și acest lucru îl cere nu atât pentru El, cât pentru binele și fericirea făpturilor sale. Dumnezeu ne-a dat cuvântul Său pentru ca noi credincioșii să-L să credem și să-L împlinim așa cum este. Învățătorul creștin din secolul 2-3, Clement Alexandrinul, scrie lămurit.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 Lucrul acesta vrem să-l facem aici, adică să punem adevărul noului testament față în față cu învățăturile străine adăugate lui mai târziu. Cine este sincer și își dorește mântuirea să judece și să aleagă. Dumnezeu ne-a lăsat la bunul plac al omului cale adevărului său, ce a stat ornicit în cuvântul său scris. Să ne întoarcem mereu la începutul Bisericii Domnului Hristos, la învățătura Sfinților Apostoli primită de la Duhul Sfânt și nu vom rătăci de la Cuvântul lui Dumnezeu. Un teolog ortodox renumit, Sergiu Bulgakov, vorbind despre tradiție spunea Epoca creștinismului primitiv abia se aseamănă cu epoca contemporană. Biserica ortodoxă recunoaște că multe din riturile ei sunt împrumutate de la păgânii sau de la evrei din Vechiul Testament, dar motivează lucrul acesta în felul următor. Citim din cartea lui iconom Petre Vintilescu, intitulată Cultul și Ereziile, pagina 99, Pitești 1926. Dacă creștinismul a recurs la depozitul universal al sinoadelor, elementul ritual acceptat de el a încetat de a mai fi păgân sau iudaic prin ideea creștină care îl spiritualizează și prin scopul în care este folosit. Am încheiat citatul. După părerea aceasta, poți să întrebuințezi orice mijloc, oricât de păgân ar fi, în folosul scopului. Unde este atunci adevărul lui Dumnezeu? În vechiul legământ, Dumnezeu a pedepsit aspru pe poporul lui Israel și pe conducătorii lui din pricină că au împrumutat de la păgânii diferite practici religioase, introducându-le în templu și în viața lor de fiecare zi. Nu s-au mulțumit cu ceea ce le dăduse Dumnezeu, ci au adăugat cu gând bun lucruri străine. Așa s-a făcut și în creștinism. Anumiți conducători au adăugat rând pe rând câte ceva la calea simplă a adevărului lăsată de Domnul Isus în Noul Testament, ajungându-se la ceea ce se vede astăzi. Iată câteva însemnări din cartea Cultul și Ereziile, scrisă de teologul ortodox Petre Vintilescu, tipărită la Pitești în 1926. Cităm. Cinstirea rămășitelor pământești ale sfinților și morților capătă un avânt deosebit de când Constantin cel Mare a început să așeze osemintele apostolilor și ale sfinților și ale altor sfinți în bisericile construite de dânsul. Fără îndoială, biserica a avut mulțumirea să se adapteze în viacul patru unor împrejurări mai fericite pentru ea, împrejurări care îi cereau o situație normală pentru o acțiune liberă și nestingerită. Un proces de adaptare trebuia să se urmeze și în domeniul liturgic, care în timpul persecuțiilor se desfășurase redus la strictul necesar într-o formă mai aspră, mai lesne de îndeplinit și ferit de privirile polițienești. Era, pe de o parte, o trebuință psihologică pentru biserică să-și serveze triumful printr-un serviciu divin plin de pompă și de entuziasm, pentru care avea acum condiții pricioase, iar pe de altă parte trebuia să se înfățișeze cu un exterior demn de o biserică liberă, cu cele mai vădite veleități de misiune în masa adepților templelor păgâne din Imperiu. Dezvoltarea aceasta liturgică privea de ce exteriorul sau obiectivitatea fenomenală necesară unui plus deosebit acum al vieții religioase creștine, pe care Chateaubriand se pare că a înțeles-o când afirma «tămâia florile, vasele de aur și de argint» Lămpile, coroanele, lumânările, pânza de in, mătasea, cântecele, procesiunile, trecuseră de la temple învinse la altarul triumfător. Păgânismul încearcă să împrumute de la creștinism dogmele și morala sa. Creștinismul luă din păgânism podoabele sale. Am încheia citatul. Aici nu mai trebuie nicio explicație. Adevărul istoric este limpede. Greșeala s-ar părea că este a Duhului Sfânt. Se ne fie iertat că formulăm această expresie, însă o folosim de dragul ilustrării mai contrastante a oamenilor. Deci greșeala s-ar părea că este a Duhului Sfânt care n-a știut ce trebuie Bisericii lui Hristos și a venit omul cu părările lui bune să completeze. Vai, vai, vai, unde poate duce neascultarea de Dumnezeu? Satana a vrut să ajute pe Hristos ca să cucerească lumea. Oare acesta e gândul lui Dumnezeu cu privire la mântuirea omului, ca să-l aducă la starea unde se află astăzi lumea așa zisă creștină? Așa trebuie să arate trupul lui Hristos? Tot iconom Petre Vintilescu în lucrarea sa cultul și ereziile la pagina 18 spune următoarele, cităm... Când istoria a modificat împrejurările în viacul al patrulea, spiritualismul creștin se afla cu rădăcini mai adânci în sufletul omenesc, așa că biserica a putut păși fără teamă la o formă de simbolism mai precisă și mai amănunțită cu privire la imaginile din cult. Așa venirea icoanele în cultul creștin. Este drept că icoanele n-au avut o intrare triumfală, deschisă și fără rezerve în cultul bisericii, Legătura strânsă pe care a avut-o arta cu cultul idolilor o făcut să fie foarte suspectată la începutul creștinismului. Din această cauză, polemica creștină din cele din Tiviacuri viacuri nu s-a arătat deloc favorabilă icoanelor. Eusebiu, care este ca un confluent al epocii dinaintea lui, împărtășește același sentiment de respingere. Iudeii din creștinismul primitiv se fereau de chipurile religioase. Icoanele se strecuraseră în catacombe sub forma simbolică și alegorică. Cel mai renumit dintre simboluri, acel al peștelui, poartă numele său indiciul originii sale, ichtus, servind ca inițiale a cărei dezvoltare înseamnă Isus Hristos. Chipurile Mântuitorului și ale Sfintei Fecioare Maria, destinate a ajunge centrul iconografiei religioase, nu se întâlnesc în această vreme. Dar o mare parte dintre învățătorii bisericii, nici chiar la sfârșitul periodului 1, după anul 300, nu le aprobau. Sinodul din Elvira interzise a se pune pe pereți asemenea imagini. Pentru creștinii veacului 3, icoanele erau un fel de seducție spre păgânism, un pericol constant de idolatrie și că sinodul spre a curma scurt acest pericol a crezut că trebuie să suprime ceea ce dădea prilej. Libertatea acordată bisericii în viacul al patrulea lea dete un avânt foarte mare artei religioase. Entuziasmul creștinului triumfător căută forme noi și mai bogate potrivite pentru situația bisericii. Se observă progres în cultul martirilor și se dă două importanță deosebită pelerinajelor. Icoanele s-au înmulțit și erau un cinste obștească în viacul al vi și al vii -lea. Singura biserică nestoriană făcea împotrivire în privința aceasta. Mai târziu s-au ridicat voci împotriva cultului icoanelor care au împins lucrurile spre un adevărat război religios. Am citat așa cum am menționat din cartea lui Iconom Petre Vintilescu, Cultul și Ereziile.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 2. Dacă pe motivul întrupării cineva încearcă să reprezinte în culori materiale și în icoane care amintesc omul, usia și ipostasul cuvântului, care nu poate să fie reprezentat chiar după întrupare. 3. Dacă îndrăznește cineva să reprezinte într-o icoană unirea ipostatică a celor două naturi și numind-o icoana Hristos, să vârșește în chip mincinos amestecul celor două naturi. 4.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 Despre importanța tradiției în Biserica Ortodoxă un mare prelat ortodox, Mitropolitul Antonie Plămădeală, în revista Telegraful Român, numărul 1112 Sibiu 1984, articolul Ortodoxie și Ecumenism scrie, cităm Ortodoxia s-a controlat și s-a impus prin sinoade. Patru secole a stat sub semnul a șapte sinoade ecumenice, de la 325 la 787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 1 Ioan 2 15 cu 16 Nu iubiți lumea nici lucrurile din lume dacă iubește cineva lumea dragostea Tatălui nu este în el căci tot ce este în lume pofta firii pământești pofta ochilor și roșia vieții nu este de la tatăl ci din lume sau 1 Petru 1 cu 16 Fiți sfinți căci eu sunt sfânt 2 Corinteni 6 cu 17 de aceea ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul, nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Tot în legătură cu tradiția, Sergiu Bulgakov, vorbind despre cultul morților, spunea, cităm, Creștinismul primitiv este plin de tot sentimentul sfârșitului apropiat și inevitabil. Apocalipsa 22 cu 20 Iată, vin îndată! Amin! o Doamne Iisuse! Aceste cuvinte de foc răsunau ca o muzică cerească în inimile primilor creștini și le ridicau pe un plan suprapământesc, ca să spunem astfel. Așteptarea unui sfârșit imediat, tensiunea plină de bucurie, s-a pierdut natural în cursul istoriei. Acest sentiment a fost înlocuit prin acela că viața noastră se termină repede prin moarte și că o răsplată vine după moarte. În Orient și în Occident, escadologismul a devenit mai sever și mai sumbru. În același timp s-a dezvoltat în creștinism, ortodoxie mai ales, o venerare specială a morților, destul de aproape de ideile Egiptului vechi. Există, în general, un fel de legătură subterană între pietatea egipteană și ortodoxie. Trupul mort este îngropat cu venerațiune, ca mânța învierii ce ceva să vină, și ritualul însuși al înmormântării este considerat ca o taină. Rugăciunea pentru morți, pomenirea lor periodică, stabilește o legătură între noi și lumea cealaltă. Orice trup mort se numește în limba liturgică moaște, căci este capabil să fie glorificat. Rugăciunea pentru morți, fie în cursul jertfei eucharistice, fie în afară de liturgie, ocupă un loc important în biserica ortodoxă. Această credecutărie în acțiunea reală a acestor rugăciuni ea poate să amelioreze starea sufletelor păcătoșilor și să le libereze din locul de pustire, să le scoată din iad. Biserica ortodoxă nu cunoaște un purgatoriu ca loc sau stare specială. Cu toate acestea, nu se poate nega posibilitatea unei stări de purificare, idee comună ortodoxiei și catolicismului. Escatologia individuală a morții și a lumii de dincolo de mormânt a înlocuit până într-o măsură escatologia generală a celei de-a doua veniri. Am încheiat citatul. După învățătura și credința cultului ortodox, în Iad sunt multe locașuri și în rai la fel. Sfinții, patriarhii, prorocii, apostolii, mucenicii care au fost eroi ai credinței și au murit pentru ea, fericirea va fi mai mare pentru aceștia decât pentru creștinii de rând care au răsplată mai mică. Răsplata se dă gradat după fapte și merite personale. Așa este și în Iad. Unii sunt în talpa Iadului, Mari răufăcători ai omenirii, criminalii, băți de Dumnezeu și cele sfinte. Aceștia vor fi în chinuri grele, în comparație cu cei care au făcut păcate ușoare. Dar Dumnezeu este părinte bun și milostiv și poate schimba soarta celor adormiți. El poate ușura chinurile și suferințele celor din niad. Cei adormiți au plecat din lumea aceasta cu un germen de credință și nădejde în Dumnezeu și dacă cei vii de pe pământ se roagă lui Dumnezeu să le ierte păcatele făcute în această viață. Aceste rugăciuni se numesc parastase și sunt de cel mai mare folos pentru sufletele celor adormiți, dar și pentru cei vii care le pun. Parastasele sunt răspunsul inimii credincioșilor de pe pământ la strigătele după ajutor ale celor adormiți și dragi ai noștri, ca să fie iertați de păcate și scoși din chinurile iadului. Numai cel necredincios la inimă și dur poate sta nepăsător la aceste strigăte, cel ce nu crede în Dumnezeu, în nemurirea sufletului și în viața veșnică. Numai aceștia nu pun parastas, nu dau ajutor celor adormiți. Sfintele parastase sunt fapte de binefacere, fapte de milostenie față de sufletul semenilor noștri răposați care ne cer mână de ajutor și scoaterea din chinurile iadului să le ușurăm aceste chinuri căci ei nu pot face nimic în acest scop. Pe lângă parastase pentru binele și fericirea celor dragi ai noștri, trebuie să facem și rugăciuni particulare acasă, iar în duminici și sărbători să aducem la Sfânta Biserică Prescură, din care preotul pregătește darurile care se aduc jertfănes îngeroasă la Sfânta Liturghie. Biserica a rânduit să facem parastase la 9 zile după moarte, la 40 de zile, la 6 luni, la 1 an, 2, 3 până la al șaptele an, iar după aceea la fiecare an la ziua morților, apoi în toate duminicile și sărbătorile de peste an, cu prescură la Sfânta Biserică. În felul acesta le ajutăm să scape din chinurile iadului și să ajungă fericiți în rai. Am citat din preot profesor Simion Radu despre parastase apărut în Mitropolia Ardealului 1983. Tot pe baza tradiției, vorbind despre Cruce, episcopul ortodox Emilian Birdaș spune, cităm Ce este Sfânta Cruce? Ea este lemnul sfințit de trupul și sângele lui Hristos pe Golgota. Din instrument de ocare și o sândă pe care se executa cea mai crudă pedeapsă, crucea devine lemn al vieții. Prin rostul acesta al ei, crucea a devenit mai cinstită decât sfinții și relicvele lor și chiar decât icoanele. În cultul bisericii, Sfânta Cruce ocupă un loc central. Sub puterea ei de viață făcătoare, respiră duhul creștinătății. Bisericile s-au zidit din cele mai vechi timpuri în formă de cruce. Însemnându-ne cu semnul Sfintei Cruci, ne însemnăm cu darul lui Dumnezeu. Creștinii ortodoxi urmează acestui îndemn și se însemnează cu semnul Sfintei Cruci în toate împrejurările vieții. Sfintele noastre biserici poartă pe cupolele lor străjuind în altul cerului Sfânta Cruce, iar în lăuntrul lor semnul sfânt al mântuirii noastre împodobește locașul și îndeamnă pe credincioși la rugăciune. Am citat din articolul Sfânta Cruce, Darul și Puterea lui Dumnezeu, publicat în Telegraful Român 1983 la Sibiu. Urmașul Domnului Isus, creștinul adevărat, văzând în lumea creștină toate abaterile de la cuvântul cel scris al noului legământ, nu poate sta nepăsător. El știe că datoria lui este să cunoască adevărul și să-l mărturisească. Este datoria voastră să cunoașteți dreptatea, scrie Mica, Mica 3 cu 1. Și urmașul Domnului Isus își aduce aminte iarăși că scrie Proverbe 19 cu 27, Încetează fiule să mai asculti învățătura dacă ea te depărtează de învățăturile înțelepte. Știind acestea, el vrea să asculte de ce este scris. Cine știe adevărul și nu-l mărturisește, se face vinovat de un mare păcat. Ghie ca și când ai vedea pe cineva mergând, fără să știe, spre un loc al morții și nu-l oprești, arătându-i drumul cel bun.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 El s-a ridicat împotriva tuturor celor care prin învățăturile lor stricau adevărul scripturii și în felul acesta se ridicau împotriva adevăratei biserici a Domnului Isus Hristos. Iată ce scrie el, cităm Sub cuvânt că fac o operă de știință, ereticii se ridică împotriva bisericii și a lui Dumnezeu, născocesc nenumărate cărți declarând că numai ei explică drept poruncile evanghelice și apostolice,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 aceea să se ridice și să stea tari în fața ereticilor și a minciunilor lor, punându-le în față frumusețea învățăturii evanghelice, săvârșirea armonioasă acestei învățături dumnezeiești, care se desprinde atât din Vechiul cât și din Noul Testament. Am citat din origen scrierea leste partea 3-a București 1982. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. Dumnezeu este izvorul vieții, El dă viață tuturor. Omul însă nu poate da viață, nici fizică, nici duhovnicească și fără viață nimic nu-i spre fericire, nimic nu-i frumos. Viața de frumusețe pământului, ceea ce nu dă viață și nu duce la viață, nu este din Dumnezeu. Despre cuvântul lui Dumnezeu se spune că este cuvântul vieții care trebuie ținut sus, despre tradiție nu se poate spune același lucru. Dumnezeu să facă de plină lumină în toate. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, versetul 25. El, Dumnezeu, nu este slujit de mâini omenești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 Tu cel mai presus de cânturi Cum te voi cânta I love you.